Szép estét kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubrádió, benne Palotai Péter és Pálinkás Szűcs Róbert. Ma 2004. november 4 -e van, az elkövetkezendő két órában egy 1982-ben megjelent hangkazetta anyagát hallgathatják meg november 4-i emlékezve. 1956. október 23-án a kelet-európai parancsoralmi rendszerek történetében elsőként a magyar nép fellázadt elnyomói ellen. Emlékezzünk. Múltunk ismerete nélkül nem érthetjük meg jelenünket. Nem láthatjuk jövőnket. Hát Budapest, vigyázz beszél. Nemzeti színű jogogók, piros-fehér-ződkokárvás fiatalok, Sosút Mauta, Marseillez úgy színekben és színekben az októberi tavatban új március 15-ét ünnetlő Budapestet. Magyar után hatalmas idősági demonstráció állnak a fővárosunkban. Így tudósította Kossuth Rádió 1956. október 23-án Budapest népének tömegtüntetéséről. Évek óta fort mára harag az emberekben. Nem jött el a megígért új világ. Béke helyett féktelen fegyverkezés, jólét helyett nyomor, Szabadság helyett terror, függetlenség helyett megszállás lett az országos része. Az ipart, az irreális tervezés és a bürokrácia. A mezőgazdaságot a parasztok kifosztása és szövetkezetek kényszerítése tette tönkre. Sztálin halála után Nagy Imre kormányfőként reformprogramot hirdetett. De két év sem telt el, és visszatért Rákosi Mátyás gyűlölt uralma. Most már írók, újságírók is felemelték szavukat a hatalom önkényeskedés ellen. A rákosítól végül a szovjet vezetők is megvonták támogatásukat, de helyette nem kevésbé gyűlölt régi fegyvertársát gerőt ültették a hatalomba. Változásokat követelt az egész nép. A fiatal értelmiség Petőfi körének viharos ülésein csak úgy, mint a legeldugottabb munkahelyeken. Az újságok tiltott témákról cikkeztek, Éles politikai viták színhelyévé váltak még a párttaggyűlések is. Október 6-án, Rajk László temetésén tízezrek vettek részt. Majd a városon végigvonulva a gyilkosok megbüntetését követelték. Az egyetemi hallgatók kiléptek a dizből, és újjáállakították független szervezetüket a mefest. Forrongott Lengyelország is, és fenyegető szovjet lépésekről érkeztek hírek. Október 23-ára a Budapesti Műegyetem diákjai békés felvonulást hirdettek meg a lengyel népiránti solidaritás szolidaritás kifejezésére és 16 pontos követelésük támogatására. A Kossuth Rádió így folytatta közvetítését. Ma délben ugyan a belügyminiszter betiltott mindenfajta felvonulást, de a hagyar dolgozók politikai bizottsága megváltoztak fel a várulatot. Orvosok, műszaki egyetemisták, bőférszak, jogászok, közgazdászok és a többi karok diászjai vonultak fel, élükön professzoraikkal és a magyar dolgozók párte egyetemi szervezeteinek megetői változtak. Először csak ezre voltak, de hozzájuk csatlakoztak ipiumútások, járók előtt, katonák, öreges középiskolások, talamúzok. Tígedre kínélt a határmas ember folyam, jelszavaktól zentetek utcát. Bamaapó és Kossuth léte, menjünk együtt őz a készbe. Új vezetést akarunk, Éjjön a a a változó, a, új a parlament erkéjén Sinkovics Imre elszavalta a nemzeti dalt. Százezrek esküdtek felemelt újjakkal. Rabok, tovább nem leszünk. Rövid beszédében Nagy Imre nyugalomra szólította fel a tüntetőket, és demokratikus változásokat ígért. A Pártközpontban azonban Gerő volt még az Úr. Köszölt és Petőfi Rádió Budapest. A pontos idő 20 óra. Kedves hallgatóim! Közvetítsük Gerő Ermély a Magyar Dolgozók Párca Központi Vezetéssége első kittárának Kedves Elspársak, drága barátaink. Magyarország maior riso agora agora no dia. ma az, hogy na prática, a está funcionando. a neste horário, para a Login também a a muita festa para a você para ter voltado. Me a porra das kapcsolatokat do A Magyar risco és a építő különösen pedig országok és a szocialista a kapcsolatokat, a a pártjához, De ez a beszéd csak olaj volt a tűzre. A budapesti munkások ledöntik az elnyomás jelképét, Sztálin hatalmas bronzszobrát, a diákok pedig a rádióban próbálják bemondani követeléseiket. Az államvédelmi hatóság a fegyvertelen megrelő. Budapest felbojdul. A fegyverraktárakat feltörik. Munkás fiatalok lépnek a diákok helyébe. Megkezdődik a rádió ostroma. Tüntetők betörnek a Szabad Népszékházába, mások középületeket, laktanyákat foglalnak el. Egy külföldi szemtanú így jellemezte Budapest lázas októberi éjszakáját. Igazi forradalom volt ez, gátlások és gátak nélkül. A tömeg mindent feledett, rohant és harcolt. Egyfajta mámor töltötte el mindenkit, mint a géniuszt a teremtés lázában. A rádióépülete hajnalban elesik. Halálos áldozatok mindkét oldalon. A megadásra kényszerült védők, államvédelmi tisztek és sorkatonák bántalmazás nélkül vonulhatnak el. A sebesülteket pedig maguk a felkelők szállítják a közeli Rókos Kórházba. Az adás tovább folytatódik, most már a parlamentből. Szovjet harckocsik özönlenek Budapeste. Szepesi György rádió bemondóként 24-én délben csak gyalázkodó szavakat talál a nép megmozdulására. a és a korály között megszűzó államforadalmi banditák mindig változtatták a székhaziabb gondolatokat. Özölvezék a titkákonak, nemzeti ünuszünk hangjaim mellett. A vádolék szivagláttak, idesz kevérző zászló lobostak a fontban. Az illőműti klinika és ki a kortármának lövése és beszélők a férüti közérkbe. A tartra magyar ritmikára. Az lenne a magyar függetlenség. Radolnak, faszkodatnak, munkásért pontanak, a nemzeti függetlenség és szivaronikás gondolatával takarozva. Az a non-hazafiak. Az a szövet az emberek, mert megfélesztek a kamatok. A Lazandárgyó szigetre kivonuló honvérek, akik az a gazafiak. Köszönöm szépen, és a szomszédokra szíjat, hogy fogják vártatni a Már hajnalban statáriumot hirdettek. Hamarosan megkezdődik azonban a többnapos alkudozás bevezetésének időpontjáról. Ügyelem, figyelem, két óra van. Aki két óráig megféleszti a szeget, nem kerülsz határjom elé. Figelem, hügyelem! Hadatéjunk segíts ki az ablakodba rádiókészülékeiket. Az állenszorradalmárokkal, a megtévesztettekkel közölni kell, hogy azonnal fegyék le a fegyver, de akkor nem kerülnek statárjum elé. De a felkelők nem teszik le fegyverüket. Barikádok épülnek a város különböző pontjain. Mikolján és Suslov Budapeste érkezik, és jóvá hagyja Nagy Imre, miniszterelnöki kinevezését. A statárium életbe léptetésének határidejét alig 10 perccel az előző bejelentés után, kapkodva megfogalmazott közleményben ismét elhalasztják. Függelen, figyelen, fontos rendkívül A kormány korábbi mintőszedőkét, vagy azok számára, akik 14 óráig, Délután 2 óráig letetik a fegyver. Azok számára a csatárnyot elengedi. Lőgesította, a britócsó határidő 18 óra, Délután 6 óra. Tegyük le a fegyver! De a rádióra már nem figyel senki. Kialakulnak az első fegyveres ellenálló központok, a Korvin Mozinál a téren, a széna téren, megalakul az első munkástanács az Egyesült Izzóban. Pécsek letartóztatások, Miskolcon, Györök, Szegeden tüntetések. Október 25-én délelőtt Gerőernők leváltják. Kádár lesz a párt első titkára. Szeretett hallgatóinknak már jelentették, hogy a magyar dolgozott át a központi vezetőség a politikai igazságba. Ma, 1950 október 25-én megtartott a pilótón, Gerőernő állt át, a központi vezetőség állt át a titkárának húszával. A politikai bizottság a központi vezetéstegy elkötítárának tisztelőjével Kádárjának tártárt ad a meg. Most Kádárjának őt nagymre tártártat a mikrofon előtt. Kádárjának tárták, a magyar dolgozók tárták a központi első fél. Magyar de... <hý> <hý> a kérletetet. a magyar a központi vezetéstegy elkötítárának tisztelőjével. Magyar bíró, hogy a színész, a magyar a a különböző elemek keverednek bennük. Itt úgy a résztvevők, békét a óra a Kádár után nagyimre Imre Nagyon ott dolgozó Mint a nyílt hogy a magyar kormány, tárgyalásokat, szemteménynek, a magyar részt osztályozat és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek a Magyarországon állomásozott szögyi madárék visszavonásához, a magyar szovjet barátság, a preletált internacionalizmus, valamint a kommunista pártok és a szocialista országok közötti egyanyagosát és a nemzeti szigzetlék alapján. Egy nappal korábban talán elég lett volna, de most már kevés ez az ígéret. Néhány órával a beszédek elhangzása előtt, október 25-én csütörtökön délelőtt, a szovjet katonákkal barátkozó békés tüntetőkre a parlament előtti téren géppuska tüzet zúdítanak a földművelésügyi minisztérium tetején rejtőzködő államvédelmi egységek. 300 védtelen ember pusztul el. Egy angol újságíró szavai mintha fekete forgószél szállt volna alá a napos égből. Lázas bosszúvágy töltött el mindenkit. A forradalom vak és könyörtelen háborúvá vált, félig felfegyverkezett emberek és a szovjet hadsereg között. Maléter Pál Ezredes átáll a felkelőkhöz. Gerőt, Hegedűs Andrást és Piros László belügyminisztert a Szovjetunióba menekítik. Új forradalmi napilapok jelennek meg. Elsőként október 25-én, Óberszovszky Gyula és Gáli József szerkesztésében az igazság, a forradalmi ifjúságlapja. Munkástanácsok tanácsok alakulnak vidéken is, és általános sztrájkot hirdetnek. Szegeden a diákok elfoglalják a várost. Moson Magyaróvár ott az AVH vérfürdőt rendez, fegyvertelen tüntetők között. Száz halálos áldozat. Miskolcon 16 halottja van a rendőrség sortüzének. 26-án a kormány kitudja hányadszor, újabb határidőt szab a statárium bevezetésére, de hangját már könyörgőre fogja. Ezzel egy Bulatossusztáli, drág a magyar bélfolyi, kerüljétek az osztal a bélontát! Az új kormány következetesen hielődíti jogot követeléseiketeket! Tiatal hagyatodat! Elég volt a bélontátból! Kedesen vagyunk magyarok, ne folyjon több fontig él! a pedigát, hiszen új kormány nem állít benne a katáriári búróság előtt. A harcok azonban tovább folynak. A forradalom kiterjed az egész országra a Budapesti utca a felkelőké. Senki nem törődik már az új kormány népsorral, és senkit nem tévesztenek meg az olyan közlemények, mint amit például október 27-én este 10 órakor olvas be a rádió. Itt beolvaszik a Honvédeli Minicérium közleményt. Meg itt megadják, hogy szállék így! A Balagyú Árati Banágynál, a Vénykámi Órágynál Balagyán megteresztek a Honvédeli Minicériumet, és az nagy a nagy bizalmat keltette nagy a a a a a a a a dolgozók valóban dolgoznak, hogy a a szempontjaiban, a szempontjaiban, a a nagy a szempontjaiban, a a a a a a a a a a a a a a, a, a, a, a Október 28-án vasárnap hajnalban a Honvédelmi Minisztérium sztálinista vezetői szovjet katonai egységek segítségével általános támadást akarnak indítani a legerősebb felkelő egységek ellen. De Nagy Imre megakadályozza a tervük végrehajtását. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa Szoboljev szovjet delegátus és a Kospéter néven szereplő Leo Konduktorov szovjet állampolgárságú magyar küldött tiltakozása ellenére megkezdi a magyar ügy tárgyalását. A Szabadnép reggeli száma vezércikket közöl és a forradalom mellett foglal állást. Köszönöm, nagyon kicsit azokkal, akik az elmúltnak a ellenkorradálni, paszik-tasik kicsit életnek műnőtékig. A esenőnek a budatesti féliskolai és egyetlen isiuták érdekésével tegyőztak, de a legnegyedtévelét volna csak isiutányi magyarnak látni ebben. A budatesti az egészmét tűvéből takadó érzőknek és nemaz, az Délelőtt ülés tart a párt központi vezetősége, és úgy tűnik, kezdi meghallani a néphangját. Délután fél hatkor Nagyimre miniszterelnök így beszél a rádióban. A Al-deen a liqataka sama wa qul wallahi sada manni munqalan an halan qarradalun sama wa A a hogy a tövjet csapatok azonnal rögkezdjük kivonulásuk a gyületestről, az a város területét. A magyar kormány, a kezdemények, a Magyar Nézköztársaságok a tövjetújó a Magyarországon állomákozó tövjet a Magyar tövjet barátság szellemében, a begyelisztahországos országos egyenlődikás és manzati szügyetlenség alapjának. A Rang helyreállítása után egységes, új államrendőségre és az államvédelmi hatószágos A kormány tűzszünetet rendel el, a harcok azonban néhány helyen mégis tovább folytatódnak. Münich Ferenc belügyminiszter és Jansa Károly honvédelmi miniszter október 29-én új karhatalom megszervezését rendeli el. Ebben helyet kapnak a fegyveres felkelőcsoportok is. Eltörlik az elvtárs megszólítást is, és előírják a nemzeti színű szalagviseletét a fegyveres testületeknél. Más katonai vezetők viszont változatlanul reménykednek a csodában, és még az esti órákban is így nyilatkoznak. A hangjára, a Budapesti ellenállási szabadság a való alapján az Eurómáról szövetkezik területek átadása a szovjet fekvéseket felváltó magyar támadóknak. A szovjet beadása után 24 órán belül megkezdődik a szovjet fekvéseket a Budapest területéről. E közlemény idején valójában már folyik a szovjet csapatok kivonása Budapestől, és a forradalmárok nem adják ki kezükből fegyverüket. Október 30-án elesik a Budapesti Párbizottság köztársaság téri székháza is, amelyet a már feloszlatott AVH egységei őriztek, és ahová a megelőző napokban rajtaütésekkel elfogott felkelőket hurcoltak be. Az ostrom alatt a székház védői még a sebesültekre és a Vöröskeresztes mentőkre is lőttek. A bosszú kegyetlen volt. Az épületben levő 80 100 személy, közel háromnegyed része túlélte ugyanaz ostromot, de 25-üket, köztük 18 államvédelmi sorkatonát, a felbőszült tömeg meglincselt. Ez volt azonban az utolsó népítélet, és minden szervezet, minden újság elítélte és megbélyegezte a gyilkosságokat. Ugyanakkor az egész országban temetik az AVH fegyvereitől elesett sok száz fiatalt. 1956. október 6-ától Menzeti történelmünk egyik leggyáltosabb évfordulójának napszától Végek nem ér a szemekések sorozat Ma nincs fordvan is szemekünk Szemekjük azokat az áltatlan fiatalokat, Akik az igazság, a jó, a szedbös, tamad élet fiatalra jutásáért emerték fel várhol tekintetik Ez az aljas, szemnyes kezű, elnyomó szervezet az ADH félelmetes épületének hangyokra Ez itt a Klubrádió. Ma 2004. november 4-e van. Ma este műsorunkban a forradalom leverésére emlékezünk a Hősök napján. Krasú György 1982-ben szerkesztette meg a forradalom történetet című hangkazetáját, A Magyar Október kiadó adta ezt ki, tehát Krasú György saját szerkesztésében jelennek meg a korabeli rádióadások. Az elkövetkezendő egy órában hallhatják még a november 7 ig terjedő rádióadásokat, illetve mai műsorunkban elhangzik még Petri György, a kis októberi forradalom 24. évfordulójára írt verse, illetve i és Gyula egy mondata zsarnokságról című alkotása. Mint említettük, ma este a Klubrádió a forradalom leverésére, a Magyar Hősök Napjára és 1956-ra emlékezik. A következő fél órában a második részét hallhatják annak a kazettának, melyet Krasó György a 80-as évek elején publikált a Magyar Forradalom Hangja a Forradalom Története című hangkazettán. De a halál újjászületéssel jár együtt. Október 30-án délután kiszabadul a forradalom idején elfogott utolsó felkelő is és sorra kinyílnak a börtönajtók a rákosi rendszer politikai fogjainak ezrei előtt. Ezen a napon szabadítja ki az újpesti munkásság és a rétsági honvédség, mint Józsefet, a katolikus egyház hercegprímását, felsőpetényi fogságából. A munkástanácsok mintájára forradalmi bizottságok alakulnak az állami és gazdasági, a kulturális és egészségügyi intézményeknél, de forradalmi tanácsokat választanak még a katonai egységek is. Az ország címere újból a Kossuth címer, március 15-e ismét nemzeti ünnep. Újabb és újabb független napilapok jelennek meg. Újjá alakulnak a demokratikus pártok. Soszlov és Mikoyán ismét Budapesten jár, és elhozza magával a szovjet kormány nyilatkozatát tárgyalási készségéről, és a szocialista országok közötti egyenjogúság alapelveiről. Tovább folytatódik a szovjet csapatok kivonása Budapest területéről. Abban a felhívásban, amelyet október 30-án délután olvasnak be a Kosot rádióban, nagyimre felkéri az ország minden polgárát, hogy tartózkodjék minden provokatív vagy ellenséges cselekménytől, és ezzel is segítse elő a szovjet haderő békés távozását a, a, minden a minden az minden de de a a Úgy tűnik, hogy a forradalom véglegesen győzött, és megkezdődhet egy új, valóban demokratikus, és valóban szocialista társadalom építése. Nagyimre Imre rádió üzenetet intéz a magyar néphez. Magyarország gondozó műte nyújtászott, tarasztott értelmi A hazánkban, mint téveselben kibontakozó forradalom a demokratikus erőt hatalmak megmozulása vállalatjuk állított állította hazánkat. A nemzeti formán a magyar dolgozott pártya elnökskésével teljes egyetértésben a nemzet életében körbenző elhatározásra jutott, amelyet a következőkben kívánott Magyarország dolgozó létével kutatni. Az ország életének további demokratizálása érdekében, az egypárt rendszer megszüntetésével, a kormányzást az 1945-ben újjásziretett koalíciós pártok demokratikus együttműködésének alapjaira helyezik. Ennek megfelelően a nemzeti kormányon belül kültyabb kabinetet létecik, amelynek tagjai Nagy Imre, Tildi Zoltán, Kovács Béla, Erdai Berenc, Kádár János, Losonti Géza, és a szociális-demokrata által kielelemző személytőt. A kormán eléterjesztős tett a Nézkeztársaság elnöki tanácsánat, Pál Bárjános és Lotonki Géza államíztörlő való megválasztására. A nemzeti kormány felhívja a sovjet kapatak parancsnokságát, hogy azonnal kezdje meg, a sovjet csapatok kivonását vigyatás területéről. Egyideileg a nemzeti kormány közüli az ország lépével, hogy a sovjet csapatoknak az ország területéről való kivonására haladéktelenül megkezdi a tárgyalásokat a sovjeti kormányával. A nemzeti kormán nevében bejelentem, hogy a forradalom által létrehozott demokratikus, a helyi önkormányzati terveket, a nemzeti kormány egyik nevét rájuk támogatkozik és támogatásukat kérdik. A Magyar Dolgozók pártja Központi Bizottságának első titkára Kádár János a mondottakkal teljes mértékben egyet ért. Munkáspártei, dolgozó tesztvéreit, közvetereztákat, a nő felelőségből áthatva, hogy a testvérharc további zéromtársaitól megmentik dolgozó, dolgozók szönegeinket kijelentem, hogy azokban a gyöntésekben, amelyekben a Minisztertanács elnöksége ma határozott, a magyar dolgozók partjának elnöksége minden egyes tagja egyetlen. Én a magam részéről jelenthetem azt is, hogy az előszem szólokszakban, nagymra, így gudoltam, erdélyterem, ismeréseimnel és barátaimmal, általam nagyra beszélt és ismeréseimmal, teljes mértékben egyedül. A forradalom győzelmét ünneplik vidéken is. Részlet egy helyszíni közvetítésből. Szerünk! Helyreáll a megingott bizalom nagyimre miniszterelnökben. Hozzájárul ehhez a rádió október 30-án este fél hétkor beolvasott fontos közleménye is. Nagy vagyok. Jumalú tágár, szégyenek, a tandemvégeztel korbácsoló, a két rendeletből, melyek miatt szága és szága vére húz. A tollas tágár, a zandakatkozomgásza volt az egyik A tollas tágár és a tályéra kivízett gyalázatos katár, mint volt a másik. A történelem színe előtt felelősségünk teljes tudatában jelenti ki, hogy Nagyimre, a minisztertanács elnöke erről a két elhatározásról nem tudott. A minisztertanás a katonai segítséget kérő határozatban és a katonai kihindető rendeleten nincs rajta nagyimre két jegye. Ez a két intézkedés tegedős András és Jarolyarnő lelkén A magyar rádióban ekkor már a forradalom hangja szólt. Véget ért a hazudozás hosszú korszaka. A változást a rádió forradalmi bizottsága így jellemezte. Ebben az érában így a Magyar rádió Kesszínakében. A Rádiói hosszú évekig a hazudszág szartának volt. Tarancsat a helyzet lődött. Hazudott éjjel, minden villámbasson. Még a nanak hazár íjjátszínak élájában kell bírta a mert a hittán tíz nem csak a hogy tigedelkedjünk, a rádió felajítottuk ellámulni. Akik a hazugság kérdetei voltak, a testtől fogva nem múltak át egyedül a magyar rádiónak, mert azonként túl az hazugságát, a kofi és a tetői A jövőben, a régi, régi világottakon új hangokat fognak hallani. Ahogy a híres hírvát, a régi azt a az igazságot, a felúj bizottságot, és semmi már csak a bizottságot, ha felújítom mondani. Tehát, bizottságot, az a 950-ben, október 30-án. A rádió korra várni a bizottságot. Október 31-én végre a honvédség is új irányítás alá kerül. A Nétköztárcsiság elnöki tanács a Tór Lajon, a honvédelmi miniszter első helyettesébét a Honvéd vezértság főnökét ezt ízsztégei alól felmentette. Ezzel Maléter Pár a hangvédelmi miniszter első helyettesébét és Kovács István a Honvéd vezértság főnökévé A Magyar Nézköztárcsiság miniszter tanács a vezető Béla a Fómáros katonai parancsakává kinevezte. Összejül a munkástanácsok parlamentje és világos tömör határozatában megalkotja a gyárok munkás irányításának alapelveit és felépítését. A szabadságharcos csoportokból létrejön az egységes nemzetőrség. A forradalmi rendvédelmére megalakul a Forradalmi Karhadalmi Bizottság, a hazavédelmére pedig a Forradalmi Honvédelmi Bizotmány. A magyar nép, mint történelme folyamán már annyiszor, úgy érezte, hogy véglegesen kivívta szabadságát és függetlenségét. A hangulat még mámoros, de már megkezdődik a felkészülés az új, békés életre. A forradalmi szervek lakást utalnak ki a rászorulóknak. Pinceódukból, albérletekből így költözik nyolc több gyermekes család a Magyar-Szovjet Társaság második kerületi központjának Mártirok útjai helyiségeibe is. Mindenütt takarítják a romokat helyreállítják az utcák felszedett kövezetét, visszahelyezik a villamos sineket. Nincs már miért sztrájkolni. Mindenki egyetért abban, hogy november 5-én, hétfőn kezdődjék meg a munka. Ha akadtak volna olyanok, akik a háború előtti régi világ visszatéréséről álmodoztak, akkor reményeikben hamarosan csalatkozniuk kellett. Győrött, a vagongyármunkásai kergettek el politikai kalandorokat. Budapesten nemzetőrök fegyvereztek le egy kisebb csoportot, amely néhány órára elfoglalta a külügyminisztériumot. Maléter Pál pedig kijelentette, hogy Magyarország, még ha szabadságharcot kell is vívnia, egyetlen nyugati önkéntest nem enged be területére. Az igazi veszély a forradalmat máshonnan fenyegette. Az első riasztó hírek már október 29-én megérkeztek. Izrael megtámadja Egyiptomot a szuezi csatorna júliusi államosítása miatt. Elfoglalja a gázai övezetet és a sínai félszigetet. Két nappal később bekapcsolódik az angol és francia légierő erő is. Egyiptomi városokat bombáznak. A világ figyelme a közel-kelet felé fordul. A Szovjetunió szabad kezet kap. Október 31-e este 9 óra. A Borsod megyei munkástanács rádiója. Figyelem, figyelem! Kedved hallgatóink, rendkívüli közleményt olvasunk fel! Elsőként közöltük hallgatóinkal Zsukovnarszal parancsát a Szovjet-Hazerő Fibonászáról. Elsőként közöltük hallgatóinkkal azokat az őrtesüléseinket is, hogy a Szovjet-Hazerő Zsávonynál körforgási manővereket hajt végre. Ugyanattól, sőt még előbb, mint veleteket volna, felvesszük a kapcsolatot jelenlegi kormányunkkal. Nagy Imre nem akar hinni a fenyegető híreknek. Bízik a magyar nép igazában, bízik a szovjet kormány békés nyilatkozatában, bízik Andropov nagykövet ígéreteiben. De a szovjet hadmozdulatok célja egyre világosabb lesz, és a magyar kormány feje nem késlekedik tovább, megteszi az egész nép által kívánt válaszlépést. November 1-e, este 6 óra 12 perc. Figyelem, figyelem! Nagyfontosságú közleményt olvasunk el. Nazimre, a napirendre a minisztertanács elnöke és megbízott külügyminiszter ma november 1-én délelőtt magához tűrette Andropov urat a Szovjetunió Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetény. Közölte vele, hogy a magyar népsőszágotkák kormányához hiteles értetülések érkeztek így a szovjet katonai alakulatoknak Magyarországra való bevonulásáról. Követelte ezeknek a szovjet katonai alakulatoknak haladéktalan, azonnali visszavonását. Jelentette a szovjet nagykövetnek, hogy a magyar kormány a vartói tervődés azonnal felmond egy idejület a Magyarország semlegeszségét, az Egyesült Nemzetek kervezetéhez fordul, és az ország semlegeszségének védelmére a négy nagyhatalom segítségét védül. Másfél órával később Nagy Imre rádióbeszédben ismerteti a kormány döntését, Magyarország semlegességének kimondását. Kedves hallgatói! Nagy Imre, a Magyar Nézköpszársaság az elnöket és megbízott külügyi minisztere szól a magyar néphez. Magyarország népet a magyar nemzeti kormány, a magyar nép és a történelem előtti négy felelősség érzettől áthatva, a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve nyilvánítja a magyar nép közszársaság A magyar nép a függetlenség és egyenjogúság alapján, az ENSZ alapokmánya szellemének megfelelően igaz barátságban kíván élni, kontévaival, a Szovjetunióval és a világ valamennyi népével. Nemzeti forradalma, hívmányainak megkínázását és továbbfejlesztését óhajtja, anélkül, hogy bármelyik hatalmi csoportosuláshoz csatlakozni. A magyar hét as álma valósul meg ezzel. A forradalmi van, melyet a magyar múlt és a jelen Végre, győzelemre vissza a a figyetlenség időt. Ez a vőti küzdelem tette lehetővé, hogy népünk államközi kapcsolataiban érvényezítse alapvető nemzeti érdekét, a szemlegességet. Elhívással fordulunk szemlébeinkhoz, a közeli és távoli országokhoz hogy tartják tiszteletben népünk megmásíthatatlan elhatározását. Most valóban igazad az a szó, hogy népünk olyan egységes ebben az elhatározásában, mint történelme során talán még soha. Magyarország dolgozó milliói, Érjétek és erősítsétek forradalmi eltámsággal, önfeláldozó munkával, a rend megszilárdításával hazánkat, a szabad, ügyetlen, demokratikus és szemleges Magyarországon. Kereszt hallgatóink Imre, a Magyar Nézköztársaság minisztertanácsának elnöke és megbízott külügyminisztere volt a Magyar néphez. Ezután Kodály Zoltán mindaddig betiltott és ma sem hallható vokális műve, az Rényi szózata hangzik fel a rádióban. Bomlik és önmagát feloszlatja a nemrég még milliós taglétszámú magyar dolgozók pártja. Kádár János bejelenti a Magyar Szocialista Munkáspárt megalakulását. Az új párt előkészítő bizottságának tagjai Kádár János, Nagy Imre, Szántó Zoltán, Lukács György, Kopácsi Sándor, Losonci Géza és Donát Ferenc. A párt napi lapjának elnevezése Szabad népről Népszabadságra változik. Főszerkesztője Haraszti Sándor lesz. Kádár János rádióbeszédben köszönti a magyar kommunistákat. Népünk dicsőséges felkelésének esznei és szervezeti vezetői. Rádár még aznap, november 1-én este eltűnik a parlamentből, és Münich Ferencel együtt a szovjet nagykövetségre, onnan pedig a Szovjetunióba távozik. Közben a szovjet haderő tevékenységéről újabb baljóslatú hírek érkeznek. A a Magyar légierő Erő a szovjet nadsereg páncélot erőtkel abból a célból, hogy biztosítsa a Magyarországon tartózkodó sovjet kapatok állománya hozzátartozóinak és febesülteinek a légi történő eltállítását. A magyar légyerő teljes állománya készen volt a túlerő elleni védekezésre. A kormány azonban felelősége teljes tudatában megkírtotta a fűzmegyután. Így a légyerő kapatai fegyelmezetten, lövés nélkül állnak szemben az ott lévő sovjet várva a sovjet elvonulását. Ez itt a Klubrádió. Benne a 2004 október, november 4-i műsorunk, amelyel a 48 évvel ezelőtt levárt magyar forradalomra emlékezünk egészen 10 óráig. Műsorunkon az a Krassó György és a Magyar Október kiadó által kiadott kazetta hanganyaga szerepel, amit 1982-ben publikáltak illegálisan. Azt hiszem, hogy a felvételek azok úgy jöttek össze, hogy, hogy valahol Nyugat-Európában megjelent egy lemez, amin rajta volt a rádióadások részletei, és a Krasuggyói szerkesztette meg, illetve írta közé a szöveget, és megkért egy hölgyet. Köszönjük neki ezúton is, aki, aki felmondta a szövegeket. Az elkövetkezendő fél órában, tehát a hírek után hallhatják még a november 7-ig az utolsó független rádióadás megszólalását, utána pedig I.S. Gyula mondja el az Egymondat a Zsarnokságról című versét, Hallhatunk egy-két ön könyőzenői felvételt, amely korábban nem jelenhetett meg. Igazából ezen a Magyar Fordalom hangja című kazettán volt e, hallható először, sokszorosított formában. És hallhatják a kedves hallgatók november 4-én a Magyar Hősök Napján Petri György a kis októberi forradalom 24. évfordul a írt versét a költő előadásában. Hősök napja van a Klubrádió és a magyar hősök emlékezik egészen 10 óráig. Az elmúlt egy órában hallhattak már részleteket. Arról a kazettáról amelyet Krassó György és a Magyar Október 1982-ben illegálisan publikált az elkövetkezendő fél órában azokat a rádióadásokat hallhatják, amelyek november elejétől november 7-ig kelteződtek, illetve ebben a blogban hallhatják I. és Gyula egy mondat a Zsarnokságról című versét, illetve Petri György a kis októberi forradalom 24. Évfordulójára, évfordulójára írt versét a szerző előadásában. November 2 Magyarország területére megállás nélkül érkeznek újabb, nagy létszámú szovjet harci egységek. Körülveszik a városokat. Nagyimre három szóbeli jegyzékben tiltakozik a szovjet nagykövetnél, és üzenetet küld Dag költöz az ENSZ főtitkárához. November 2-án a Magyar népköztársaság kormányához újabb pontot értesülések szerint Angészségi jelentések érkeztek, melyek szerint jelentős szovjet egységek át az ország határát, Budapest-felé vonulnak, és útközben biztosukba veszik a basút vonalakat, basút állomátokat, biztosító berendezéseket szakodni. Jelentések érkeztek arról is, hogy nyugat-Magyarország területén kelet-nyugat irányú szovjet csapat mozulatok és Malenkov titokban Jugoszláviába repül, és az éjszaka folyamán Brioni-szigetén megtárgyalják titóval a másnapra tervezett katonai beavatkozást. Kádár Jánost együtt jelölik ki Magyarország új vezetőjéül. A nyilvánosság előtt azonban Moszkva továbbra is tagadja hadmozdulatait, és tárgyalási szándékot színlel. Szabad Kossuth Rádió, november 3. Figyelem, figyelem! Én köszönöm, A magyar és a szovjet csapatok parancsnokságok közös bizottsága ma délben és mindkét fél a szovjet csapatok kivonásának technikai kérdéseire vonatkozó álláspontját. A közös bizottság megegyezett, hogy a kölcsönösen a tanulmányozzák, és este tíz órakor újból összeülnek. Addig is a szovjet delegáció ígéretet tett, hogy több tag a magyar határon nem érkezik be. Új, kibővített kormány alakul az összes koalíciós párt részvételével. Tagja lesz a Petőfi Párt, a volt Nemzeti Parasztpárt képviseletében Bibó István is. Este 8 órakor Mincenti Bíboros tart rádióbeszédet. a helyzetünket! Egy helyzet hogy a 200 milliós orosz birodalomnak mi a szándéka a hadárainkon belül katonai helyreütés? A rádió jelentések azt hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk. Mi az orosz birodalomnak nem adunk okot a De. Nem merült fel az orosz birodalom vezetőiben a gondolat? Hogy sokkal jobban fogjuk becsülni az orosz népet, ha nem igaz le bennünket? Csak ellenséges népre szokott rádörni a megtámadott másik ország. Mi most nem támadtuk meg Oroszországot. Az ENSZ Biztonsági Tanácsában a szovjet delegátus, a magyar kormánnyal folytatott tárgyalásokra hivatkozva a Vita elnapolását kéri. Az ülést november 5-ére hétfőre halasztják, de a forradalom sorsa a szombatról vasárnapra virradó éjjelen megpecsételődik. A szovjet csapatok nagy erőkkel indulnak meg a vidéki nagyvárosok és Budapest elfoglalására. November 4-én hajnali 5 óra 20 perckor ismét nagyimre áll, most már utoljára. A Magyar Rádió mikrofon nyelvé. Kedves hagyató még lejtődött. Nagy Imre a Minisztertanács elnöke szól a magyar ümbereket. Bobja örmegy azonban nem volt hajlandó figyelembe venni ügyleveleiket, így elég ir a fajta. Itt nagy Imre beszél a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak a fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. A csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ez közlem az ország népével és a világ közvéleményével. gast két percenként ismétlik magyarul, angolul, franciául, németül és szláv nyelveken. in is in Ezután Nagy Imre felhívja az előző este tökölre indult magyar tárgyalóküldöttség tagjait hogy térjenek vissza a szovjet főparancsnokságról. Van a Küldöttség tagjai nem tehetnek eleget a felhívásnak. Törbe őket. Már éjfél óta a szovjet államvédelmi szervek fogjai. 7 óra 14 perckor a rádió megkísérli a lehetetlent. Felhívja a szovjet katonákat, ne lőjenek a magyar népre. Szabad Kocsuk rádi� Rádió Budapest mm. és szabad Kocsuk Rádió Gőz. A videóban figyelent, érdekkel végül van Szovatovka. A nagyászármány számíra a a Az orosok barátaim, és azok is merednek. Budapest! Tanci a svobodné koszt! Gőgérskei az száll, látiát, a lányok és bírók, mint a Úgy kívánok, a 7 óra 57 perckor a magyar írók segélykiáltását sugározza a rádió. A, írók a világ minden írójához, az minden írójához, az, akadéliához, az, akadéliához, az, egyeféliához, az egyeféliához. A szállami élet, vezető mondani, az időn. a vezetői élet, a kormányzati szabítója. Azért az idő, a főnöket a nem kell higgadatni. Hagyjíttatok magyarekszága, hagyjíttatok a magyar lókon, hagyjíttatok a magyar írókon, tudósokon, munkáltatokon, parasztokon, értelmiségi dolgozókon. Hagyjíttatok, hagyjíttatok, hagyjíttatok. Majd ugyanez angolul. A szovjet tankok hamarosan elérik és elfoglalják a parlamentet. Nagy Imre többed magával a jugoszláv nagykövetségen keres menedéket. Bibó István államminiszter a helyén marad. Üzenetet intéz az Egyesült Államok elnökéhez, és ebben a szovjet csapatok azonnali visszavonásának kikényszerítését kéri. Majd nyilatkozatban tesz hitet a forradalom igazsága mellett. A magyar katonaság nem kap parancsot az ellenállásra, de több helyen, így Dunapentelén, Csepelen, a Soroksári úti utagyárnál mégis felveszik a harcot a szovjet haderővel. Ismeretlen rádióadón dr. Munich Ferenc, majd Kádár János szólal meg. Bejelentik, hogy új kormányt alakítottak, és felkérik a szovjet hadsereg parancsnokságát a reakció sötét erőinek szétverésére. A budapesti felkelőcsoportok a végsőkig védekeznek. Fegyveres ellenállás folyik vidéken is. November 4-én reggel fél kor a budapesti rádió ekkor már elnémult, a Dunapenkelei Nemzeti Bizottság adója jelentkezik. A Dunapenkelei Nemzeti Bizottság szabad rádiója, a hármunk szakléterek, lenyullámon, Kermivák, Dunapenkele dolgozó népek, éreim, madarok, az orosz, orosz, orosz a barcói terzővét vártal kiporva, visszegő módon megtámadták Dunapet, és köz a más viléki várokunkban. Hál a mark, tényezett, székesfehérvárok, Gulaszerváron, Leszprinben! Délután két órakor angol nyelven kér segítséget, ejtőernyős felmentő csapatokat a Dunapentelei rádió. This is Hundering Calling! This is Hongroic calling. The last remaining station or to the United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We are requesting you to send us immediate aid in the form of parachute troops over the Transdanubian provinces. It is possible that freedom is Hungary. Délután 4 óra 20 perckor új adóhangja hallatszik a csapat Magyar Rádió beszél, Jogonai Rádió, Jogonai Rádió is, figyelem, figyelem, felhívásunk az EZ-tükkárához, az egész magyar nép nevében szólunk közöttünk. Így-tétel felül másodszor törvek hazányra a kovjet csapatot. Nembárk és nemzeti hirtéket nem kifiljame, azt írni változtatták hazáldra. Elküldöttek! Népek küldöttek! Az elkövetkező kórákban nyomtötött a szemzett életéről vagy haláláról. Ügyedzen hazátok kiai boldogan és békésben jönnek, a magyar nép kiai a szovjet marcozik és bombázó tiltott üzétől hullanak el. Hazánkat külső fegyveres számadás érte, utolsó mentváltónk hozzátok forduló. Éjetek nemzetetek azt a lehetőséggel, nem szétek meg hazánkat a pusztulártól és rabszolgasártól. Azonnal és haszható szintéskedéseket kérek, mely megment a komádi véronzástól és tisztadja szenvedességet. Mikaságok meg, hogy a hülye meghívta való akaratát, határozataival eléri, hogy hazánk üzlet szabad lesz. Lagy ismereteketre, hivatkozva, felszólítunk az azonnali szelenre. A Budapesti Rádió szórakoztató Zenétsugáros. Szolnokon ismét megjelenik a szabadnék majd itt nyomják a népszabadság egyes számait is. A fővárosban és vidéken véres harcok folynak. November 6-a délután 4 óra 5 perc. Rákóczi adó, Magyarország. Figyelem, figyelem, figyelem, figyelem, figyelem! Dunapenszelej térségében okvezemő töbség van. Gyógyszer, ötzer, egyszer, élelmiszer. Lőszer, segítségre. Egytő erdőt szokjatok le. Elszóztottak bennünket a szokjat csapatok. Tegyük le a fegyvert. Nem tettük le. Ha kell, utolsó sebb vérüttük, harcolunk a magyar szabadságért. Az idegen megszállók ellen. A gondolkodási idő, melyet adtak nekünk, nem sokára lejár. Utána ők támadjuk, fognak. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást. Egyzer, lőszer, gyógyszer, közszer, élelmiszer, dobjatok le egyébként. Zsörgősen, Sürgősen zsörgősen, zsörgősen, zsörgősen! Magyarország. November 7-e a nagy októberi szocialista forradalom ünnete. Csepelen, Újpesten, a Korvin közben a Szénatéren, a Móriczsigmond körtéren, az Óbudai Schmidt kastélyban, a felkelők még mindig elkeseredetten védik állásaikat. A tűzoltó utcai nemzetőrök, Angyal István, Csongovai Per Olaf és Szirmai Ottó vezetésével vörös zászlót kitűzve harcolnak a szovjet tankok ellen, még küzdenek a Dunapentelei munkások és katonák is. Délelőtt 11 óra 12 perc. Rákóczi adó Magyarország. There's vast a picture of the digital server facility. There's a Görültő, nádik, a magyar nádik, három órával később három óra A magyar három perc három perc három perc három perc három perc három perc három perc három perc három perc három nagy tulajdonában a házban nők tulajdonában a házban a házban a házban a házban a házban a házban a házban a házban a a házban a házban a házban a házban a házban a házban a Szírkés, beavatkozás, fél. Szírkés, elvakodás, fél. Szírkés, elvakodás, fél. Adásokat tovább vigyázzuk. Vigyázz, lesz szó, hogy a figyelőállásból, a rádióhoz, kicsit idő, tovább. Egy ala, egy ala. És végül 50 perccel később. 1956 november 7 én szerdán délután 2 óra 53 perckor. A szőlő az sok kopó. Újra itt A szőlő az sok kopó. Újra itt támasztják, gonatan kell. Aha, nincs aznal 150 tömátra is foly. A harc változatlan, revesztőben tovább! A hatásunkat bizonytalan időre vesztegjük! A hatásunkat időre vesztegjük! Rákoszi adó Magyarország! Rákoszi adó Az ellenállást a hatalmas fegyveres túlerő leverte. A házak rommá az utcákon számlálatlanul hevernek a halottak. A munkásság általános sztrájkot folytat. Dibó István még egy utolsó javaslatot tesz a magyar kérdés kompromisszumos megoldására, de józan megegyezést kereső hangját nem kívánják meghallani azok, akik a döntést már korábban tankjaikra bízták. November 22-én elfogják és erőszakkal Romániába deportálják a Jugoszláv Nagykövetségről távozó Nagy Imrét és munkatársait, akiknek szabad hazatérését és személyes biztonságát a kormány írásban szavatolta. December 8-án a karhatalmi egységek salgótarjánban gépfegyvertüzet zúdítanak tüntetőbányászokra. A halottak száma meghaladja a 80. -at. Egerben, Miskolcon, Ózdón, Kecskeméten, Hódmezővásárhelyen, Gyula várott, zavargások törnek ki, és a karhatalom csak fegyverrel tudja helyreállítani a rendet. Pécs környékén, a mecsekben a forradalmárok utolsó harcoló csoportjait semmisíti meg a szovjet katonaság. A parlamentbe hívják tárgyalni, és ott letartóztatják Rács Sándort és Bali Sándort, a nagybudapesti központi munkástanács vezetőit. Ezreket végeznek ki. Tízezreket vetnek börtönbe és internáló táborokba. Százezrek kényszerülnek hazájuk elhagyására. 1958. június 16-án felakasztják Nagyimrét Magyarország soha le nem mondott törvényes kormányfőjét, és vele együtt Maléter Pált és Gimes Miklóst. A per többi vádlottja közül Szilágyi Józsefet már korábban kivégezték, az ésék folytató Losonci pedig mesterséges táplálása során ölték meg. Segítséget a magyar nép sehonnan nem kapott. Ezenhaer amerikai elnök már 1956. november 14-én így sajnálkozott az újraválasztása utáni sajtókonferencián. A szívünk mélyéig együttérzünk a magyarokkal, de az Egyesült Államok kormánya nem javasolta, és soha nem is javasolhatta azt, hogy védtelen lakosság nyílt forradalmat kezdjen olyan hatalom ellen, amelyet legyőzni nem lehet képes. Pedig a magyar forradalom, amint az Bibó István 1957 tavaszán röviddel letartóztatás előtt megállapította, annak ellenére, hogy előkészítetlen és szervezetlen volt, és egy esztelen vérengzésre volt válasz, meglepően józan, emberséges és mértéktartó volt. Ha utóbb mégis eredendően kilátástalannak nyilvánították, akkor ilyenné nem a saját esztelensége, hanem cserbenhagyattatása tette. Kétségessé vált a nyugat erkölcsi és elvi szempontokra hivatkozó politikájának és propagandájának nemcsak az értelme és kilátásossága, hanem sokak szemében talán a becsületessége is. Fájdalmas veszteség érte a szocializmus híveit is, hiszen a század egyik legizgalmasabb szocialista kísérletének az indulása volt az, amit a szovjet tankok szétlődtek. A magyar ügy talán az utolsó alkalom lett volna az erőszak katasztrófához vezető terjedésének megállítására. Az emberek élni akartak. A hatalom megerősödött. 1963-ban levették a magyar ügyet az ENSZ napi rendjéről. Az 56-os politikai elítéltek többsége kiszabadult, de sok százon tovább töltötték büntetésüket a magyar börtönökben. A kivégzettek néptelenül, zsákokba húzva porladnak a Rákos keresztúri temetőben. Az értelmiség elfordult a forradalom radikális eszményeitől és a felőrről jövő reformokba vetette bizalmát. A nép dolgozott és hallgatott. Elégedetlen fiatalok Maut és Csegevarát választották példaképül, vagy a marxizmus humanizálásán munkálkodtak. A prágai tavasz nem idézte fel a budapesti őszemlékét. A Gdanszki nyár még messze volt. Úgy tűnt, hogy 1956-ra a magyar októberi forradalomra a feledés örök éjszakája borul. Szép estét kívánunk mindenkinek! Ma 2004. november 4-e van a Klubrádió az 1956-os forradalom leverésére, Emlékszik a Magyar Hősök Napján 1982-ben illegálisan megjelent kazetta hanganyagát. Sugároztuk az elmúlt másfél órában Krasó György és a Magyar Október kiadó művét, a forradalom hangját. Erről hallhatták azokat a rádióadásokat, amely 1956. 10. 23-a, tehát október 23 és november 7 -e között a forradalom alatt elhangzottak.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 ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten, lobogó beszédben, beismerésben, rabok fal morzejében, nem csak a bíró, hűvös ítéletében, bűnös. Ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtól ilyetten besuttogat hírekben, a száj elé húltan, piszti ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan, vergődő jajsikóiban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokság van, nem csak a talpra áltan, harsogott éjjenekben, húzrákban, énekekben. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, küvűben, az operában, az oly hazug harsányon, zengő szoborkövekben, színekben, képeremben, külön minden keretben, már az ecsedben. Nem csak az éjben, halokan, sikló gépkocsi zajban s abban megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van, jelen valóan minderekben, ahogy rég istenek sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban, butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, hogy így szól a hitves, Mikor jössz haza, kedves? Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, A hirtelen puhábban szorított kézhogásban, és ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, Mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, Az édes szó mint légy a borban, Mert álmaidban sem vagy magadban, Ott van a mászi ájban, előtte már a vágyban, Mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett, Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél, Tányírban és pohárban, Ott van az orban, Szájban, hidegben és homályban, Szabadban és szobádban, Mintha nyitva az ablak, S bedől a dögszag, Mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, Ő a zsarnokság kérdez, Képzeletedben sem vagy független, Fönt a tejüt is már más határsáv, Hol akna Aknamező a csillag kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól vázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol a prédikációból, templom, parlament, kimpad, meg annyi színpad. Húnyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, Mint a betegség veled megy, mint az emlék vonatkereke, Hallod, rab vagy rab, erre kattog, Egyen tenger mellett be ezt lehelled, cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, Fényben, szív a nyugalomban, E bilincs nyugalomban az záporsulgásban, ez égigérő élő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, Az néz rád kutyád szemén át, s mert minden szélban ott van, Ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, Mint víz a medret követed és teremted. Én lelőtsz a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogoly vagy, egybe foglár, dohányod zamatába, ruháid anyagába, beivódik, erődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övényt eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbelángol, lángol erdő, tűz, gyufaszálból, mert amikor ledottad, el nem tiportad. Így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér, mi, mi szeretni, kívánni, karot kitárni. Bilinseit a szólog a maga, így gyártyas hordja, ha eszel őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Belőled bűzlik árad, magad is zsarnokság vagy. Vakontként napsütésben, így járunk vaksötétben, s kamarában, akár a szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg ki voltál, ez az 1950-es keltezésű vers csak 1956-ban jelenhetett meg az irodalmi újság november 2 számában, és Magyarországon azóta sem közölték újra. Az itt hallott felvétel Amerikában készült. Miért hagytuk, hogy így legyen? Az illés együttes dala. Must we'll be back to the moon A György verse következik a költő Örök Hétfőt című engedély nélkül kiadott kötetéből. A verset a hivatalos magyar sajtóban nem közölték. A felvétel magánlakáson készült 1981. október 19-én, a forradalom 25. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. A kis alapfordali forradalom 25. évfordulójára egy ütleti szépük azt mutattak a világot, Imre és Kisda bácsiért. Fölakasztottam meg a szükszlátőt ötleti. Mártyács bácsi és Elmű bácsi megfűtött összkából. Másodról ne történik elműtést. Aztán eljött járvassza az sose hallunk meg. Három és hajnunk szüket közöttében megsülik, az iszlantoszkodó és a betolakodó szívát együtt összámát. Ne érzen meg utána számolja útólag. A valóság nem számolja magával. Elszámolja magát? Vagy el számolhat, meg se tanuljuk számolni. Ez utána megyedik az egységes is megboltodat. Két számot mondott. 56, 8. Összeadhatjátok, kibolhatjátok, megoszthatjátok, megboroszthatjátok. csődött mondok, hajasságot számolhatban. ma 2004. november 4-én, az 1956. november 4-én levert forradalomra emlékezünk a Hősök Napján a Klubrádió stúdiójában palotai Péter és Pálinkás Szücs Róbert. Az elmúlt egy és három-negyed órában arról a kazettáról hallottak részleteket, mely 1982-ben a Magyar Fordulom 26. évfordulóján jelent meg illegálisan. Ezen 56 os illegális rádióadások hangzottak el, mint többször említettük már a kiadvány, az illegálisan terjesztett kiadvány szerkesztője Krassó György volt. Folytatjuk műsorunkat, egészen 10 óráig megemlékezünk. Albert Camus a Magyarok Vére Nem tartozom azok közi, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásba ítélt felkelésbe a nyugati világ szemelátára, amely nem takarékoskodnék sem tapsal, sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné házi papucsát, mint a futballszurkolók a vasárnapi kupamérkőzés után. Túl sok a halott már a stadionban, s az ember csak a saját vérével gavallíroskodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. Azok közé sem tartozom, akik úgy hiszik, alkalmazkodni kell, ha átmenetileg is bele kell törődni a rémuralomba. Ez a rémuralom szocialistának nevezi magát nem több jogon, mint ahogy az inkvizíció hóhírai kereszténynek mondták magukat. A szabadságmai mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön, és minden innen támadó kiáltásaink visszhangjával eléri a nemzetközi közvélemény egyhangú bolykotját az elnyomókkal szemben. És ha a közvélemény nagyon is erőtlen és önző ahhoz, hogy igazságot szolgáltasson egy vértanul népnek, ha a mi hangunk túlságosan gyenge, kívánom, hogy a magyar ellenállás megmaradjon addig a pillanatig, amíg keleten az ellenfordalmi állam mindenütt összeomlik ellentmondásainak és hazugságainak súlya alatt. A legázolt, vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhúlnia, és ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magár maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha, sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol... Még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz minélkünk méltónak lenni ennyi áldozatra. De meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revidálva tévedéseinket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában. Hisszük, hogy valami bontakozik a világban. Párhuzamosan az ellentmondás és halál erőivel, melyek elhomályosítják a történelmet, bontakozik az élet és meggyőzés ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma, amelyet kultúrának nevezünk, és mely a szabadalkotás és a szabad munkaterméke. A magyar munkások és értelmiségiek, akik miatt annyi tehetetlen bánattal állunk, ma tudják mindezt, s ők azok, akik mindennek mélyebb értelmét velünk megértették. Ezért a szerencsétlenségben osztozunk, miénk reményük is. Nyomorultságuk, láncaik, számüzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk, a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk. Albert Camus, 1957. mivel ezelőtt ezen a napon verték le a magyar forradalmat a Klubrádió 2004. november 4-én a Magyar Hősökre emlékezett. Köszönjük figyelmüket, viszont hallás.